Тепер той я пригадував і посміхав би вже він сам. От як я про тебе дбаю, і дитина моя, сказав задоволений Іван, поцілувався й украсу і заховав у енциклопедичний словар. Не раз йому хотів спитати, як її звати, про кого спитаєш, до того ж боявся, що хтось промів хто знати, чи тільки, скажімо, дізнається, звідки він взяв тю картину, та як би пояснив, чого вона в нього. Іван заліз із горища. Вислухав мамини, що знову начитався, посміхнувся ще раз мовчки і пішов на пиво. Бар Омелянів так і називався у Омеляна. Омелян – легкий, батько його все скаржився на бір в легенях льогкий, то так і прозвали. Колишній афганець – десантник. Десь по Валандевську світах, кажуть, і на Кавказі, та в Сербії, якийсь там воював. А то раптом вернувся до кукурічок і бара відкрив. Хлопці сміються. Як у нього зветься омеляна, то другий бар треба назвати Укруцихи. Так було й писати на дверях. Вона злилась. Та є Настя. Кукуріцька бізнесменша, але хтось уперто писав. Тоді Круциха повісила табличку. Бар Сопілка. Відтоді в селі Бар Круцишин стали звати Дві Дірочки. Іван таки пішов до омеляна, бо руський з нього сміється, а Круциха може за маму або сестру питати, а в Івана такий настрій, що говорити не хочеться. Та в Омеляна з трьох століт вже два забиті, Іван березову пляшку у бороді, його ріжки примощується в поточку. Та на нього підсідає Петро Гнилець, що перед тим за сусіднім столом загодився, адже його забарки брали. Подімаюся, папу Лера їздив знов до району, купив білета. А хоч би гривника виграв, жаліється. Ну, хіба то справедливість? Виграша нема, але баба пиляє, каже. Ти на маршрутку потратився і на білет, і на сто грам, а пользи ніякої. Про Петрову пристрасть до гри у сілякі лото знають всі. Як і те, що він ще нічого не виграв. От, а ти, Іване, що купив би, якби виграв мільйон? Зявся дослікувати з Петро після того, як сідив собі у горлянку з пляшкою вештки пива. Я, беблін, купив собі травкура і зажив би, як настоящий хазяєм. А ти що купив би? Іван задумується. Думаю, довго. Петро встигається цей час піти замовити в борт 50 грамів горілки. Вертаючись, ніби ненароком нароком зачіплює пляшку за сусіднім столом. Але сам же її якось і ловить. Степан Куциків пробує перечепити Петра ногою. У парі вже стоїть шум і гам. «Чого ти горілки не п'єш, Івана?» «Не можу, у мене голова болезніна». Іван відповідає щиро, хоч горілка вже пробував. Гірка не смачна вона, хуже, чем пиво. І в голові тоді, мов, черваки ворушиться, І світ кудись впливе, наче сам по собі, без Івана. «Я Петрусю, якби мульйона виграв, то знаєш, що би зробив?» «Ні, Петро висолоплює на нього вже доволі у соловій очі. «Я би...» Я би купив дві хати, і моста через нашу річку збудував би. Питро дивився на Івана і гликав. Голосно гликав, аж посуд на столі брищав. Вона чорта, тобі ще дві хати, тобі тебе й так хата є. А мамоня, твої помруть, в царстві небесної, ти сам хазяїном будеш. Іван залагався. Казати чи не казати, але надто думка йому свербіла. Тоді би в нашому селі було рівно сто хат. Сто хак, Петро питається, не хобайся. Бо так ти, ко, дев'яносто вісім, або б сто, терпеливо вдався пояснити Іван. Гарна і кругла цифра, хіба ні? І в газеті б тоді написали. Бо ж сто хат у селі, рівно сто хак. Ну, придумав він, скинув Петро і спитав, на місці через їхню річку нащо? Вона ж курці поколінав, закачує штани й переходь. Або добродумки. Ти не понімаєш, загинув за руку Івань. Якби моста поставити, то всі хотіли б через нього перейти. Такий би він красивий був, з поренджами, вигнутий. Іван такого на картинці бачив. А він, Іван, стояв би на березі і брав з людей гроші на перехід. Недорого, по копійці, ну, може, по десять, щоб на пиво хватало. Тут Петеросі рогитав. І став голосно казати всім, що цей прижалепкований Іван Панашчин видумав. Чоловіки сміялися і просили Івана, аби взяв охороняти моста, бо ще втучи вкраде або розбере на дрова. Іван посміхався і відчував, як йому стає дедалі сумніше, хоч от розплачеться. Він і пішов до вигляду, лишивши недопити пивок із десяток нез'їданих горішків. І він йшов, і світ хитався. Не відбиток того, а від того, що світ зрушився і куди поплив, не може бути добрим світ, у якому не можна збудувати гарного моста через річку, в якому село не дотягає навіть до ста хат. А як покійної бадалихи хата зовсім розвалиться, тоді доведеться цілих три добито доби будувати. Хіба справедливо, що з нього сміються? А він такий, навіть пиво не добив. Кажуть, десь там, у городі, є пиво на розлив з бочки. Іван бувально хотів такого попробувати, бо в них тільки бляшках. Та в районі він був лише раз у житті, як інвалідство йому виробляли. Який з них інвалід? Ну, є руки, є, все справно. Ну, в голові мурахи, ці, то те й таракани, тарабани, каже та Нюрка. Таких ніхто не бачить, вони й не ворушаться, скільки б їх Іван не прислухався. Та він терте нікому не скаже, бо ще пенсію заберуть, а копійка Іванові не зашкодить. Да, а в районі більше не був, у тім місці, на сирому тісті, такого кромляку кукурічок ще у вулиці, в сусідньому селі, де Юрка Дзюрка живе, та в Липовиця, де старший брат Митько. Ну, заточенці ще щитаються, бо ту ж зовсім близенько. Ото йдус Іван і світ. Нюрка? Нюрка? Чого йому згадалася Нюрка? Тут наче хто обухом гепнув по голові чи плечах. Щось він хотів от Нюрки, але що? Іван поплентався далі, бо так і не зміг згадати. Сум і нудьга обкладали його дедалі дощи. Він знав, єдине, що може розрадити його, то кохана... Чорнотіла незнайомка швидше, швидше, зрештою, він здався і побіг, бо ж треба встигнути, доки на горіщі геть не стемніло. І він обіг на подвір'я, подякував долі, що мами нема, певно, десь у хаті дрімає або до сусідки пошвенділа, тихенько заліз на горіще і вийняв з книжки фотографію. Останні косі зблизькі променів Падали крізь віконце на чорну дівчину, котра білозубо посміхалася. Іван притулив її до грудей, та вкотре відчув, що його щастя не повне, і він же не знає, як її звати. Міг би піти до школи, спитати, але соромився. Вчительки, напевне, знають, та й учні тепер грамотні, але ж стидно опитати. І тут йому знову зашуміло в голові Нюрчина Лінка вчиться десь там, в університеті. Але ж Катруся, друга дочка, старша школярка, грамотна дівка, напевне, повинна знати, а вже ж мусить вона не наші пісні слухає і фотки збирає. Іван сам бачив. Рішення прийшло миттєво. Іван хутко спустився по драбині на землю. Нічого вже його не могло спинити. На нього найшло те, що сусідка Ганна Драбенчиха, колишня колхозна бухгалтерка, назвала дивним словом одержимість. Він кинувся із двору. Цілий вечір і півночі йшов Іван до вулиці, де жила Нюрка з сім'єю. Йшов, притискаючи до грудей фотографію і журналу. Спершу крізь село, потім лісовою дорогою, потім поле, а далі знову крізь ліс. Йому було страшно і холодно, та знав, мусить дійти і спитати Катрусю, як ім'я тієї, що гріє йому серце.